Антон Фрелейн сів за стіл, марно намагаючись зробити вигляд, що він страшенно зайнятий, як і личило директорові о 9.30 ранку. Це було неможливо. Він ніяк не міг зосередитися на рекламі, яку написав учора ввечері, і думати про справи. Єдине, що він міг – чекати надходження пошти. Він очікував повідомлення уже протягом двох тижнів. Уряд, як завжди, не відзначався особливою пунктуальністю. Скляні двері його кабінету, на яких висіла табличка Моргер і Фрелейн, верхній одяг, відчинилися і до приміщення увійшов, трохи накульгуючи від давнього вогнепального поранення, Еджей Моргер. Його плечі були опущені, але в 73 роки уже можна не турбуватися про свою поставу. Привіт, Стене! Сказав Моргер. «Як там наша реклама?» Фрелейн став компаньйоном Моргера 16 років тому, коли йому самому було 27. Разом вони вибудували протект-одяг – концерн з оборотом у мільйон доларів. «Гадаю, з цим уже можна працювати!» Фрелейн простягнув Моргеровий листок і подумав, коли ж нарешті принесуть пошту. «Ви не придбали протект-костюм фірми Моргер і Фрелейн?» – вголос прочитав Моргер, підносячи папір ближче до очей. «Даремно, адже це останнє слово в чоловічій моді!» Моргер відкашлявся і поглянув на Фрелейна. Потім посміхнувся і продовжив. «Остання модель не лише найбезпечніша, а й найінтелектуальніша!» Кожний протект-костюм оснащений спеціальними кишенями для зброї, які гарантовано не випинаються. Ніхто, крім вас, не знатиме, що ви озброєні. Зброю з кишені напрочуд легко дістати, що дозволяє використати її миттєво і без перешкод. Розташування кишень на вибір замовника. Дуже непогано, зауважив Моргер. Фрелайн сумно кивнув. Протект-костюм спеціальний, оснащений самовідкривними пістолетними кишенями, які є останнім досягненням сучасної техніки індивідуального захисту. Один дотик до потаємної кнопки і готова до бою зброя опиниться у вашій руці, зведена і знята з запобіжника. Завітайте до найближчої крамниці фірми Morgan і Фрелейн. Якщо ви цінуєте своє життя, купуйте протект-костюм. «Чудово», – похвалив Моргер. «Дуже гарна, зворушлива реклама». Він замислено погладив в сиві вуса. Може, варто було б додати, що протект-костюм випускається як у діловому, так і в спортивному стилі, з однією чи двома нагрудними кишенями, оснащується однією чи двома кнопками». Та глибокими або мілкими клапанами. Справді, я й забув. Фрелейн забрав листок і збоку дописав кілька слів. Потім підвівся, поправив піджак, з якого вже помітно випинав живіт. Фрелейнові було 43. Останнім часом він трохи погладшав, і волосся на махівці почало рідшати. У нього був добродушний вигляд, але очі дивилися холодно. Розслабся, співчутливо сказав Моргер. «От побачиш, лист принесуть із ранковою поштою». Фрелейн змусив себе посміхнутися. Йому хотілося крокувати з кутка в куток, але замість цього він присів на край столу. «Наче це перше моє вбивство», – похмуро посміхнувшись, сказав він. «Мені знайоме це відчуття», – кивнув Моргер. «Поки я не вийшов з гри, то теж не спав місяцями, очікуючи повідомлення про чергове полювання. Я тебе чудово розумію». Запала тиша. Коли мовчання почало ставати нестерпним, відчинилися двері. Увійшов клерк і поклав пошту Фрелейнові на стіл. Стентон схопив листи, швидко перебрав їх і знайшов довгоочікуваний, довгастий білий конверт від «УЕК» з урядовою печаткою. «Є!» полегшено видихнув Фрелейн, і обличчя його засяяло посмішкою. «Нарешті!» «Радий за тебе!» Моргер хоча й поглядав на листи з цікавістю, але не запропонував Фрелейнові його розпечатати. Це було б порушенням не лише етикету, а й закону. Ім'я жертви, крім мисливця, не повинен був знати ніхто. «Вдалого полювання, Стентоне!» «Інакше й бути не може», – впевнено сказав Фрелейн. Порядок у своєму столі він навів ще тиждень тому, тож міг іти хоч зараз. Він узяв свій кейс. «Гарне полювання робить світ кращим!» Моргер поплескав його по плечі. «Тобі варто розвіятися!» «Ще як варто!» Фрелейн знову посміхнувся і потис Моргерові руку. «Де мої 20 років?» – сказав Моргер, поглядаючи на свою покалічену ногу і сумно посміхаючись. «Дивлячись на тебе, так і тягне знову взятися до зброї». Моргер належав до еліти. Десять успішних полювань відкрили перед ним двері клубу десяти – клубу обраних. А оскільки після кожного полювання йому доводилося виступати в ролі жертви, то всього в його активі значилося 20 убивств. «Сподіваюсь, мені не трапиться такий ас, як ви», – посміхнувся Фрелайн. Викинь ці дурниці з голови. Якою за номером буде в тебе ця жертва?» «Сьомою». «Сім, щасливе число. Ще раз бажаю удачі і сподіваюсь незабаром побачити тебе серед членів клубу». Фрелайн помахав рукою і попрямував до виходу. Пам'ятай, обережність і ще раз обережність, крикнув йому на вздогін Моргер. Одна маленька помилка, і мені доведеться шукати нового компаньйона. А мене, щоб ти знав, цілком влаштовує нинішній. Я буду обережний, пообіцяв Фрелейн. Він вирішив пройтися до будинку пішки, а не їхати автобусом. Варто було трохи охолонути. Смішно поводитися, як хлопчисько, що виходить на своє перше вбивство. На вулиці Фрелейн завжди дивився прямо перед собою. Дивитися на інших означало напрошуватися на кулю. Хтось із перехожих міг випадково виявитися жертвою. Траплялися випадки, коли нервові жертви стріляли, варто було лише глянути на них тому він завжди завбачливо дивився тільки перед собою і поверх голів зустрічних перехожих. Над вулицею височив велетенський бігборд, рекламуючи послуги розшукового бюро «Джей Ф. Одонована». «Жертви!» – закликали великі червоні літери. «Навіщо ризикувати? Скористайтесь послугами акредитованого детектива Одонована!» «Дозвольте нам знайти вашого вбивцю!» Плата після того, як ви залагодите справи. Реклама нагадала Фрейленові, що треба зателефонувати Едові Мороу. Він перейшов вулицю і прискорив крок. Йому кортіло якомога швидше дістатися до будинку, розпечатати конверт і довідатися, з ким цього разу йому доведеться мати справу. Цікаво, розумна його жертва чи дурна? Багата, як його четверта, чи бідна, як перша і друга. Користується послугами детективів, чи дія сама. Серце калатало від чудового збудження у перечутті полювання. Десь неподалік Фрелейн почув постріли. Два коротких, майже одночасно, а потім третій, останній. Комусь пощастило на цьому полюванні, подумав Фрелейн. Почуття, коли всаджуєш кулю в жертву, ні з чим не зрівняти. І йому знову випав шанс його пережити. Прийшовши додому, він насамперед набрав номер Еда Мороу, свого детектива. У перервах між замовленнями він працював у гаражі. "Алло, Еде, це Фрелейн". "Радий вас чути, містер Фрелейн". Стентон уявив собі, як розпливається в посмішці вузьке обличчя Мороу з тонкими губами, забрудненими мастилом. Збираюся на полювання, Еде. Я зрозумів, містер Ефрелайн. Отже, незабаром я буду вам потрібен? І досить скоро. Гадаю, за тиждень, максимум два, я впораюся. А протягом трьох місяців після вбивства, як завжди, одержу повідомлення про мій статус жертви. Я буду готовий. Дякую, побачимось. Він поклав слухавку. Заручитися послугами першокласного детектива необхідний запобіжний захід. Адже незабаром Стентону доведеться стати жертвою, і тоді вже вкотре уся надія буде лише на Еда Мороу. Ед, блискучий детектив, неосвічений і, відверто кажучи, трохи тупуватий але чуття в нього від Бога. З першого погляду визначає приїжджого і диявольський винахідливо влаштовує засідки. Незамінний помічник. Пригадавши деякі фірмові трюки Еда спрямовані проти мисливців, Фрелейн посміхнувся і розпечатав конверт. Посмішка застигла на його обличчі, коли він побачив ім'я жертви. Джанет Марі Пацих. Його жертвою мала стати жінка. Фрелейн підвівся і пройшовся по кімнаті. Потім ще раз уважно перечитав повідомлення. Жанет, Марі Патцих. Ніякої помилки. Дівчина. У конверт були вкладені три фотографії. Листок з адресою та звичайні описові дані. Стентон насупився. Досі йому не доводилося убивати жінок. Якусь мить він вагався, а потім набрав номер УЕК. Управління емоційного катарсису відділ інформації, відповів чоловічий голос. «Не могли б ви перевірити?» – попросив Фрелень. «Я щойно отримав повідомлення, і в ньому зазначено, що моя жертва – дівчина. Як це розуміти?» Він назвав клерку ім'я. «Усе гаразд, сер», – запевнив клерк, звірившись з картотекою. «Дівчина зареєструвалася добровільно. За законом вона має ті самі права, що й чоловіки». «Не могли б ви сказати, скільки убивств у неї на рахунку?» «Вибачте, сер, уся інформація, яку ви маєте право одержати, у вас уже є. Юридичний статус жертви, її адреса і фотографії». «Гаразд». Фрелейн зробив паузу. «Чи можу я обрати іншу жертву?» «Певна річ, ви можете відмовитися від цього полювання. Це ваше право. Але перш ніж ви отримаєте дозвіл на наступне вбивство, вам доведеться виступити в ролі жертви. Оформити відмову?» «Ні-ні», – поспішно відповів Фрелейн. «Я просто поцікавився, дякую». Він поклав слухавку, сів у крісло і ростебнув ремінь на штанях. Ситуацію треба було докладно обміркувати. «Кляті баби!» – пробурчав він. «Завжди пхають носа у чоловічі справи. Чого їм дома не сидиться?» «Але ж вони вільні громадяни!» – нагадав він собі. «Однак це не жіноча справа». З історії він знав, що управління емоційного катарсису було засновано спеціально для чоловіків і лише для них – його сформували наприкінці четвертої або шостої, як гадали деякі історики, світової війни. На той час назріла необхідність у тривалому й міцному мирі. Причина була суто практичною, як, власне, і люди, котрі розпочали цю кампанію. Просто до взаємного знищення лишався буквально один крок. Справа в тому, що під час світових воєн ефективність і руйнівна сила зброї, що була у розпорядженні багатьох країн, різко зросли. Солдати звикли до неї і дедалі більше були схильні до її застосування. Становище досягло критичної межі. Ще одна війна поклала б край усім війнам взагалі. Просто не лишилося б нікого, хто міг би розв'язати нову. Таким чином потрібен був мир на всі часи, але люди, які працювали над цією проблемою, були тверезі й прагматичні. Вони усвідомлювали, що тертя і непорозуміння нікуди не зникли і несуть в собі зародки нових збройних конфліктів. Тому вони поставили запитання. Чому мир не вдавалося зберегти в минулому? Тому що чоловіки не можуть без двобою. Такою була їх відповідь. «О ні!» – запротестували ідеалісти. Але люди, які займалися проблемою миру, були змушені зрештою постулювати, що значна частина людства потребує насильства. Адже люди – не ангели, хоча й не дияволи. Вони – звичайні смертні, яким значною мірою притаманна агресивність. Звісно, використовуючи останні досягнення науки та маніпулюючи політичною владою – можна було б викорінити цю властивість людської природи. І багато хто схилявся до думки, що варто було б піти саме таким шляхом. Але практики вирішили інакше. Визнаючи, що прагнення до конкуренції, боротьби, мужність у протистоянні переважаючим силам ворога, вирішальні якості для людського роду, гарантія безперервності його існування, перешкода на шляху до його деградації. Ці люди оголосили, що жага насильства нерозривно пов'язана з винахідливістю, умінням адаптуватися до будь-яких обставин, наполегливістю в досягненні мети. Отже, постала проблема – як зберегти мир у світі і водночас не зупинити поступ цивілізації? Єдиним виходом, вирішили вони, є спрямування людського насильства в інше русло. Треба дати йому вихід. Першим рішучим кроком стала легалізація кривавих гладіаторських змагань. Але цього було замало. Людям були потрібні справжні відчуття, а не замінники. Замінити вбивство було нічим. Тому довелося узаконити вбивства. Щоправда, на суворо індивідуальній основі. Лише для тих, хто за складом характеру їх потребував. Уряди зважилися заснувати управління емоційного катарсису. Методом проб і помилок були вироблені єдині правила. Кожний, хто хотів убивати, реєструвався в УЕК. Після надання певних даних та гарантій управління забезпечувало мисливця жертвою. Якщо перемагав мисливець, то за кілька місяців він відповідно до закону ставав жертвою. Таким чином система ґрунтувалася на тому, що людині надавалася можливість скоїти скільки завгодно вбивств. Але між одним вбивством та іншим вона мала побути жертвою. Якщо їй вдавалося убити свого мисливця, людина могла або зупинитися, або зареєструватися на наступний тур. До кінця першого десятиліття статистика встановила, що до УЕК звертався приблизно кожен третій, принаймні один раз. Згодом ця цифра зменшилася до 25% і більше не змінювалася. Філософи хитали головами, але прагматики були задоволені. Війни залишилися там, де їм належало бути спокон віку – в руках індивіда. Звісно, гра поступово вдосконалювалася. З моменту її офіційного визнання вона перетворилася на великий бізнес. Виникли фірми, що обслуговували як мисливців, так і жертв. Управління емоційного катарсису вибирало імена жертв випадково. На вбивство мисливцеві виділялося два тижні. Він міг покладатися лише на власну винахідливість, Будь-яка стороння допомога вважалася порушенням правил. Мисливець отримував ім'я жертви, її адресу й опис зовнішності. Убивати він міг тільки з пістолета стандартного калібру. Застосовувати будь-яку іншу зброю заборонялося. Крім того, мисливець не мав права користуватися засобами захисту. Жертва одержувала повідомлення на тиждень раніше від мисливця. Їй сповіщалося лише одне – вона – жертва. Імені свого мисливця вона не знала. Жертві надавалося право використовувати будь-яку зброю та засоби захисту, а також наймати детективів. Вони не мали права вбивати, це дозволялося лише жертві та мисливцю. Але детективи могли виявити в місті чужинця або нервову озброєну людину. Жертва могла влаштовувати мисливцеві будь-які пастки і засідки. За вбивство чи поранення сторонньої людини в перебігу полювання суворо карали. Убивство за будь-якими іншими мотивами через ревнощі чи корисливість однозначно каралося смертю. Система одержала загальне схвалення. Ті, хто прагнув убивати, мали таку можливість. Тих, кого це не приваблювало, переважну більшість населення, ніхто, звісно, не примушував цього робити. Хай там як, а людство позбулося загрози великих воїнів, Їх замінили сотні тисяч малих. Фрелейнові не надто подобалася ідея полювати на жінку. Але зрештою, якщо вона сама зареєструвалася, то це не його провина, нехай нарікає на себе. Перемігши у шести іграх, він не збирався програвати і цього разу. Решту ранку Стентон провів, заучуючи на пам'ять інформацію про свою жертву. Потім підшив отримане повідомлення до попереднього. Джанет Патцих. Жила в Нью-Йорку. Це трохи втішило Фрейлена. Йому подобалося полювати у великих містах. До того ж, він завжди хотів побувати там. Вік патцих у повідомленні не був визначений, але судячи з її фотографій, їй було трохи більше 20. Фрелейн замовив по телефону квитки на літак, потім прийняв душ. Він дбайливо допасував протект-костюм спеціальний, давно приготовлений для полювання. Зі своєї колекції він прискіпливо вибрав пістолет, почистив його, змастив, Поклав до пістолетної кишені і почав пакувати валізу. Стентон відчував, як його охоплює знайоме збудження. «Дивно», – подумав він, – «кожне вбивство хвилює немов вперше. Від цього не втомлюєшся, воно не набридає, як французькі тістечка, жінки чи випивка. Щоразу відкривається щось нове, не схоже на попереднє». На завершення він переглянув свої книги, роздумуючи, що захопити в дорогу. У його бібліотеці були всі варті уваги книги на цю тему. Зараз йому навряд чи знадобиться література для жертв. Така, наприклад, як «Тактика жертви» Елфреда Трейсі з її рекомендаціями щодо жорсткого контрольованого середовища, чи «Не думай як жертва» доктора Фриша. Ці праці стануть в пригоді пізніше, коли він сам буде жертвою. Стентон перевів погляд на полицю з книгами для мисливців. Останні досягнення у сфері організації засідок йому сьогодні будуть непотрібні. Зрештою він зупинився на полюванні в містах Мітвела та Кларка, вистежити детектива і група підтримки жертви Олгрена. Зібравшись, Фрелейн залишив записку молочнику, замкнув квартиру, викликав таксі і поїхав до аеропорту. У Нью-Йорку він зупинився в готелі, розташованому в центрі міста, неподалік від району, де жила його жертва. Перше, що він побачив у своєму номері, була брошура, яка лежала на туалетному столику. Вона називалася «Ваш емоційний катарсис у ваших руках» і містила в основному психотерапевтичні рекомендації. Фрелайн посміхнувся і перегорнув кілька сторінок. Оскільки Фрелайн був у Нью-Йорку вперше, то витратив усю другу половину дня на прогулянки вулицями поблизу місця проживання жертви. Після цього він зайшов у кілька крамниць. Відділ «Усе для полювання і захисту» в супермаркеті Мартинсона і Блейка його просто приголомшив. Серед новинок демонструвалися легкі куленапробивні жилети для жертв і капелюхи Річарда Арбінгтона з куленапробивною тулією. Одну стіну займала велика вітрина з ручною зброєю 38-го калібру. Найкраща зброя – Малверн прямого бою. Проголошувала реклама. Схвалено УЕК. Обойма на 12 патронів. Підтверджене практикою відхилення лише одна тисяча дюйма на тисячу футів. Не залиште вашій жертві жодного шансу. Якщо вам дороге власне життя, купуйте тільки Малверн. Лише з Малверном ви у безпеці. Фрелайн посміхнувся. Реклама йому сподобалася, та й сам компактний чорний пістолет виглядав дуже привабливо, але він звик працювати зі своїм. Поруч проводили розпродаж стріляючих тростин з потаємним магазином на чотири патрони, добре схованим і зручним у використанні. За молоду Стентон цікавився кожною новинкою, але з роками зрозумів, що давні перевірені способи зазвичай найкращі. Біля входу в магазин стояла машина санітарного департаменту, до якої четверо службовців завантажували свіжий труп. Фрелейн пошкодував, що пропустив видовище. Він пообідав у дорогому ресторані і рано ліг спати. Завтра на нього чекав важкий день. Уранці Фрелейн подався на розвідку до будинку жертви. Її обличчя надійно зафіксувалося в його пам'яті. Він не приглядався до перехожих. Навпаки, ішов швидкою ходою ділової людини, яке належало досвідченому мисливцеві. Стентон проминув кілька барів на Лексингтон-авеню, випив в одному з них склянку віскі і звернув у провулок. Там він наштовхнувся на розташоване прямо на тротуарі відкрите кафе. «Вона! Помилки бути не могло!» За столиком, невідривно дивлячись у келих, сиділа Джанет Марі Пацик. Вона не підвела очей, коли він пройшов повз. Фрелейн звернув за ріг і зупинився, відчуваючи, як тремтять його руки. Здуріло це дівчисько чи що, сівши тут на відкритому місці? Чи може вважає себе зачарованою від куль? Він зупинив таксі і наказав об'їхати квартал. Пацих сиділа на тому самому місці. Стентон уважно її розглянув. Вона видавалася молодшою, ніж на фотографії, але напевно цього сказати було не можна. Загалом їй, ймовірно, було трохи більше 20. Своє темне волосся дівчина розділила посередині на прямий проділ і зачесала за вуха, що робило її трохи схожою на черницю. Наскільки Фрелайн зміг побачити, на її обличчі відбивалися сум і відчудженість. Схоже, вона навіть не намагалася себе захистити. Фрелайн розплатився з водієм, виліз із таксі і поспішив до найближчої аптеки. З вільного телефону автомата він подзвонив до УЕК. Алло, ви впевнені, що жертва на ім'я Джанет Марі Пацих отримала повідомлення? Зараз перевірю, сер. Чекаючи відповідь, Фрелайн нетерпляче тарабанив пальцями по дверцятах кабіни. Так, сер, у нас є її письмове підтвердження. Щось сталося, сер? Ні, усе гаразд, буркнув Фрелайн. Просто хотів уточнити. Зрештою, якщо вона не збирається захищатися, то це її особиста справа. За законом зараз його черга убивати. Однак Стентон вирішив відкласти полювання на завтра і пішов у кіно. По обіді він повернувся у номер, погортав брошуру і розтягнувся на ліжку, втупившись у стелю. «Чого я зволікаю?» – думав він. «Адже її можна підстрелити однією кулею, прямо з таксі». Вона влізла не у свою справу. Вирішив він роздратовано і з цією думкою заснув. Наступного ранку Фрелейн знову пройшов повз кафе. Дівчина сиділа за тим самим столиком. Він зупинив таксі. «Навколо кварталу. Дуже повільно!» – попросив він. «Гаразд!» – промовив водій, співчутливо посміхаючись. Крізь затемнене скло Фрелейн уважно спостерігав за ситуацією, видивляючись детективів, і дійшов висновку, що у дівчини їх не було. Руки вона тримала на столі, на видному місці. Проста, нерухома мішень. Фрелейн торкнувся кнопки пістолетної кишені. Клапан відкрився, і зброя опинилася у нього в руці. Він дістав обойму, перерахував патрони і вставив на місце. «Тепер повільно», – сказав Стентон водієві. Таксі порівнялося з кафе. Фрелейн ретельно прицілився і поклав палець на спусковий гачок. «Та хай тобі біс!» – вилаявся він. Поруч зі столиком, затуляючи дівчину, з'явився офіціант. Фрелейн вирішив не ризикувати, боячись зачепити і його. «Давай ще раз довкола кварталу», – сказав він водієві. Той посміхнувся ще мерзеніше, соваючись по сидінню. «Цікаво», – подумав Фрейлен, – «щоб ти сказав, якби знав, що я полюю на жінку». Цього разу офіціант не заважав. Дівчина закурила, і її сумний погляд застиг на запальничці. Стентон присілився трохи вище її очей і затамував подих. Потім похитав головою і поклав пістолет у кишеню. Дурне дівчисько псувало йому все задоволення. Він розплатився з водієм і пішов в пішки. На